Hej, og velkommen til bogmærket jule-edition. I dag er det den 3. december og første søndag i advendt. Første søndag i advendt? På den 3. december? Det føles lidt sent, gør det ikke? Jo, men det der sker i år er, at den 4. søndag i advendt falder den 24. december. Nemlig. Og det er også lidt vanvittigt. Ja, det er lidt specielt. Jeg tror nok, at det er noget med, at det sker cirka hver 6. år. Okay. Det føles lidt vanvittigt. Men, men nogle år er der, hvis der slinger imellem på grund af skud og sådan noget. Er det så ikke sjældnere end en solformørkelse, faktisk? Jeg ved ikke så meget om solformørkelser, det det. som jeg gør om juleting. Så. Men det er, det, er lidt, det er lidt magisk, at fjerde søndag i advent også er juleaften. Ja. Yeah. Så får man både adventsgave og julegave, hvis man får adventsgave. Og så får man faktisk en gave mindre. Nej. Nå, man får også en gave om morgenen. Ja, ja. Ah, puh, det er faktisk en, en, en, endnu bedre. Ja. Hvor øh, satte vi på sidste gang? Jamen, det gjorde vi jo i går, efter 2. december, hvor Nissen er flyttet ind. Og vi har ikke mødt Nissen endnu, men han har sat sin kuffert. Det kan være, vi møder ham i det her afsnit. Det kan være, at det sker i dag. Vil du læse højt for os? 3. december. I dag? siger min bedste far. I dag skal vi to ned til landsbyen for at købe varer. Vi skal have tobak og en rød skinke og gryn til grød og sødt øl og kaffe. Og måske har de også lakridspiber dernede, siger jeg. Ho, brummer bedste far og tænder sin pibe. Ja, måske har de også et par lakridspiber til os, sønneke. Det er min bedste far, der siger alt det der. Og hvis du ikke allerede ved det, så er jeg altså på juleferie hos ham. Og det er ikke kun mig, der bor hos ham. I går kom der også en nisse til min bedstefars gård. Om vi så ham? Na! for nisser de er ikke sådan til at få øje på. Det siger bedstefar også. Men vi ved da, hvad han hedder, ham nissen. Han hedder Nisse Puck. Og vi har også set hans kuffert. Hold da op, mand. Det er den mindste kuffert, jeg nogensinde har set. Ikke større end en læsebog. Og vi også givet ham mad. Et ordentligt fad, fyldt af grød. Og sødt øl har han også fået. For det skal de have, siger min bedste far. Ellers bliver de knævne. Og i går aftes, da det var blevet mørkt, og alle dyrene stod og gumlede i stallen, hørte vi nogen, der smaskede op på loftet. Nogle ganske små smask, der passede lige nøjagtigt til en lille fyr som Nissepok. Nå. Men jeg glemmer helt, at bedstefar og mig til landsbyen, efter der krigspiber og sådan noget. Tag din støvler på, siger bedstefar, for vejen til landsbyen er forfærdelig mudret. Jamen, siger jeg, skal vi ikke køre i bil? Bil, siger bedstefar og ser meget forbavset ud. Hvad for en bil, sønneke? Den gamle røde, der står nede i enden af laden, siger jeg bedste far og blinker endnu mere for noget. Den bil har ikke kunnet køre i de sidste 20 år, ser du sønne For 20 år siden holdt den op med at køre, og dengang sagde smeden, Arthur, den gamle spand der er ikke meget mere værd end en tom cigarkasse. Og siden har den altså ikke kunnet køre. Åh, oh, siger jeg. Men kan vi alligevel ikke se lidt på den? Jo, oh, så vent, siger bedstefar, for min skyld gerne. Og så går vi ned i laden til den gamle røde bil, og min bedstefar fortæller mig, om dengang den gamle spand kunne køre. Ser du, siger bedstefar. Dengang drejede vi rundt på håndtaget her foran på køleren, og hvis vi var meget heldige, så startede bilens gamme. Vi står lidt og ser på den gamle røde bil. Hmm, brummer min bedstefar. Og nu er den ikke mere værd end en tom cigarkasse. Han sparker til håndsvinget, der sidder foran på køleren. Vum, siger bilen og sender et ordentligt host af sort røg ud af bagenden. Hvad for noget, grønter min bedstefar forbauset og er lige ved at tabe sin grumme pibe. Hvordan går det dog til? I mere end 20 år har ingen kunnet få den rustne gamle tænkes til så meget som at give en lyd fra sig. Og nu snor hun jo som en hel symaskine. Vi står lidt og ser på bedstefars gamle røde bil, der pludselig er begyndt at for noget inde i motoren. Og så siger bedstefar, Sønneke, tag lige og stik øret helt her over til mig. Og så stikker jeg mit ene øre langt ind i bedstefars store tykke skæg. Ved du hvad jeg tror, visker han til mig. Jeg tror, at det er vores kærenes epokk. Der er pilled ved maskineriet. Ja, visker jeg. Og tænker gang bedste far. Nu kan vi køre ned til landsbyen efter dit alacrisspiper. Mm, ja, brummer bedste far og en stor dunk sødt øl til vores flinke nisse. Det var det tredje afsnit. Det var 3. december. Sydhyggeligt. Mega hyggeligt. Hvor gammel tror du bilen er? Altså hvis der er håndsving foran. Det er det, jeg tænker. Og den har ikke kørt i 20 år. Må være virkelig gammel bil. Den er jo altså, den er over dobbelt så gammel som vores hovedperson. Ja, ja, langt over. Fordi han er jo 8, og den har ikke kørt ja. i 20 år. Ja. Altså, så den har stået stille i over dobbelt så lang tid, som vores hovedperson ja. har. Ja, altså måske har den stået stille, mens moren stadig boede hjemme. ja. Det er en gammel bil. Det er en virkelig gammel bil. <laughs> men nu virker den. Og, og så, så vil jeg gerne lige vende tilbage. Vi snakkede en lille bitte smule om den grønne bibe i går. Ja, det gjorde vi. Og øh, nu kommer der simpelthen flere piber på banen. Ah, Ja, lagkrigspiber. <laughs> og øh, jeg ved ikke, hvordan I har det med lagkrigspiber, men jeg elsker dem. Og jeg plejede også at få lagkrigspiber til jul. <laughs> Fordi ja, det fik de menesepak. <laughs> men la krispipen har også lavet en julekalender nu jo. Det har de. En en chokolade julekalender uden chokolade men med la krispipen. Så for. en la kris Ja. Mm. Det er også meget populært det der med lakrids. Ja, det, generelt, det, det er bare. Jeg har mest til en chokoladejulekalender. Så du ville ikke have en la krispipe mm, Nej, men jeg tror at øh, jeg vil fejre første søndag i advent med en la Nå, no. mm. det lyder som en god sådan en, Altså sådan en, I ved, med lyserød krummel på toppen. <laughs> sådan en, som EU prøver at sige, at vi ikke må sælge mere. <laughs> du skal ikke ødelægge julen, Katrine. <laughs> Jeg troede, du var juleeksperten. Hey, Hvorfor vi... skal EU med i det? Det der er der ikke nogen, der forstår. Helt ærligt, vi er på landet med biler med håndsving. Hvis man nu ikke ved, hvad et håndsving er, Så kan man gå ind på vores Facebook-side, og så har vi lagt et billede op af en bil med håndsving. Ja. Og så kan I se, hvor gammel den er. Det kan I. Og altså, I finder os på Facebook, bare ved at skrive bogmærket. Så sætter vi bogmærket her.